Kapittel 6 Da sa Jehova til Moses, «Nå skal du få se vad jeg skal gjøre med Farao, for på grunn av en sterk hånd vil han sende dem bort, og på grunn av en sterk hånd vil han drive dem ut av sitt land.» Og Gud talte videre til Moses og sa til ham, «Jeg er Jehova, og jeg pleide å vise mig for Abraham, Isak og Jakob som Gud den almektige.» men med hensyn til mitt navn Jehova gjorde jeg meg ikke kjent for dem. Og jeg opprettet også en pakt med dem om å gi dem Kanaans land, det landet hvor de hadde sine bosteder som utlendinger, der hvor de bodde som utlendinger. Og jeg, ja, jeg, har hørt stønningen fra Israels sønner som egypterne håller i slaveri, og jeg kommer min pakt i hu. Si derfor til Israels sønner, Jeg är Jehova, og jeg skal i sannhet føre dere ut fra de byrder Egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra slavarbeidet under dem. Og jeg skal virkelig kreve dere tilbake med utrakt arm og med store straffedommer. Og jeg skal i sannhet ta dere til mig som et folk, og jeg skal virkelig vise mig å være Gud for dere. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova deres Gud, som fører dere ut fra de byrder Egypt har lagt på dere. Og jeg skal i sannhet føre dere in i det landet, som jeg med løftet hånd avla ed på at jeg skulle ge Abraham, Isak og Jakob. Og jeg skal virkelig gi dere det som en eiendom. Jeg er Jehova. Deretter sa Moses dette til Israels sønner, men de hørte ikke på Moses, på grunn av motløshet og på grunn av det harde slavarbeidet. Da talte Jehova til Moses og sa, «Gå in og si til Farao, Egypts konge, at han skal sende Israels sønner bort fra sitt land.» Men Moses talte framfor Jehova og sa, «Se, Israels sønner har ikke hørt på mig, så hvordan skulle Farao noensinne høre på mig, jeg som har uomskårende lepper?» Men Jehova fortsatte å tale til Moses og Aaron og gå gi befaling ved dem til Israels sønner og til Farao, Egypts konge, for å føre Israels sønner ut av Egypts land. Dette er overhodene for deres fedrehus. Sønnene til Ruben, Israels førsteføtte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmie. Dette er Rubens slekter. Og Simeons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad, og Jakin, og Sohar, og Shaul, som var sønn av en kananeisk kvinne. Dette er Simeons slekter. Och dette er navnene på Levis' sønner etter deres avstamning. Gershon, og Kehat, og Merari. Og Levis' leveår var 137 år. Gersjons sønner var Libni og Shimei etter deres slekter. Og Keats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Usiel. Og Keats leveår var 133 år. Og Meraris sønner var Mali og Mushi. Dette var levittnes slekter etter deres avstamning. Og Amram tog Jokebed, sin fars søster, til hustru. Senere fødte hun ham Aaron og Moses. Og Amrams leveår var 137 år. Og Jisars sønner var Kora og nefeg og Sikri og Ussiels sønner var Mishael og El-Safan og Sitri. Og Aron tog Elisheba, Aminadabs datter, Nasjons søster, til hustru. Senere fødte hun ham Nadab og Abihu, Eliasar og Itamar. Og Korahs sønner var Asir og Elkana og Abiasaf. Dette var Korahippenes slekter. Og Eliasar, Arons sønn, tok seg en av Putiels døtre til hustru. Senere fødte hun ham Pinias. Dette er overhodene for Levittnes fedre etter deres slekter. Dette er den Aaron og den Moses som Jehova sa følgende til, «Før Israels sønner ut av Egypts land etter deres herrer.» Det var de som talte til Farao, Egypts konge, for å føre Israels sønner ut av Egypt. Dette er den Moses og den Aaron. Og det skjedde den dagen da Jehova talte til Moses i Egypts land, at Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, «Jeg er Jehova. Si til farao, Egypts konge, alt det jeg sier til deg.» Da sa Moses framfor Jehova, «Se, jeg har uomskårende lepper, så hvordan skulle farao noensinne høre på mig.